kedves hallgatók, a Meti Heter Podcast 311. környezetbarát halljátok, én Szedlák Ádán vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. A harmadik beköszönésre összehoztuk, hogy mindenki el tudja mondani azt, amit el akart mondani nagyobb akik nélkül, legalábbis eddig. És a környezet barát az valamilyen papi megjelölés, vagy most tényleg arra gondolunk, hogy ez az adás alacsonyabb karbonlábnyommal fog üzemelni, mint a többi szokott nem tudom, hogy a te oldaladon hogyan rögzítődik ez a dolog. Én ezt kizárólag újra bitekre veszem fel. Ezek korábban kisfelbontás részek voltak, úgyhogy még lehet, hogy bele is hallatszik egy-két dolog. Az én bitjeim egy régi flopilemezről lemezről származnak. Onnan lettek átemelve ide egy SD kártyára, úgyhogy szerintem én is nagyon környezetbarát vagyok, de legalábbis megújuló. Új jut eszembe flopi lemez. Olvastam a héten egy cikket, képzeld el a könyvesblogon hogy megjelenik egy magyar regény, ami két szálon fut, tehát ezért ezt már láttunk, és az egyik szál az egy mostani, egy gyerek megtalálja, azt hiszem a szülő, az egyik szülőjének a kinemadott regényét, a másik szál meg ennek a regénynek a storia, ami valahogy azt nem Beethovenhez kapcsolódik, és ami meglepődtem, hogy, hogy az a, a szülős szálnak a storia, hogy előkerül valami fiókból, vagy, vagy borítékból, egy flopilemez, és arról még le tudják olvasni a fájlt és megnyitható és nem science fiction egyébként, hanem családregény. Ezt én így értem, hogy, hogy egy jó plot device az, hogy egy floppy és akkor az, az régi adathordozó, de nagyon nehezen tudom azt feltételezni, hogy egy olyan, olyan dolog, ami a, az én szüleimnek a fiatal korában maradt, és adatot tartalmaz, az most hát akár fájdalommentesen, vagy akár úgy általában meg tudnám nyitni. Hiszen például a az már biztos, hogy elpusztult a fenébe. A teszüleit fiatalkorában te, te fiatal korában floppy lemez nem volt még, Azért? Hát, de amikor összeházasodtak, akkor már azért c 64 lehetett messziről látni egy... Tényleg? Közémban. Nem mondod. Ezt nem tudtam. Értem. A, mm, korábban is voltak adathordozók, nekem volt a kezemben ilyen nagy... Mm, mire emlékeztet? Olyan, mint egy ilyen tortahordozó doboz. Tudod, egy ilyen nagy tortának a doboza, ami... De nem a papír papírdoboz a kockás, hanem az a műanyag, amit úgy rá lehet borítani a hengeres és ilyenben voltak a bolgár ö, adathordozók egész pontosan. Hát az, az ilyen kezdetleges Winchester volt, legalábbis azon az elven működött, egy ilyen sok tányérból álló lemez csak akkora volt, mekkora volt, mondjuk olyan 60 centiátmérői, és azt lehetett úgy belecsavarozni az mm, olvasóegységbe, ami meg akkora volt, mint egy mosógép kb. Jaj, de szép volt, na de nem ezért jöttünk itt, mert össze, hogy azokat a régi eszközöket emlegessük, Szóval, hogy olvastad ezt a cikket a igen, igen Igen, és még nem jelent meg, talán most a Margó Fesztivál fogják kiadni, még elkezdődött, hogy megnézem Mörk Leonórának a Herceg és a Lányka című regényéről van szó. Plusz közben kiuglíztam, hogy anyámik második házasegépfordulóján vehettek volna a 64-et, vagy abba az évben mutatták be, és egy évre rá pedig én is megszülettem, 82-es a Komodor 64, tehát egy picit félrelőttem. Ugyanakkor persze talál a gyermek otthon egy zajjal lemezt vagy zajjáltani kazettát, ez lenne ebben az esetben a sztori. Ez igen. Berak az autó Magnóba, hogy olyan régi kocsi van, hogy van még benne a Magnó, majd pedig azt mondja, hogy hát ez egy zaj, ez egy szar, dobjuk ki. És vagy release az apjának a regényét zeneként a bandcamp -en. Én megmutattam a gyerekeimnek, hogy milyen az, amikor Magnó kazettára van rögzítve a program. Meghallgatták, ismerik ezt a csírpogást. És mit szóltak hozzá? gyanítom, semmit az égét hát a világon. Hát rajta semmit, persze, semmit. semmit a világon. Bekapcsoltuk itt múltkor az ég de ezt talán meséltem az egyik múlt adásban, és itt nagyon a magán az eszközön, meg a tévé, a ez van kötve, meg hogy ilyen, ilyen betűk, ilyen pixeles, de fura. Szóval minden fura volt rajta. Viszont szerintem egy flopit ma azért még le lehet olvasni. Még egy három és félcolosat Inkább, mert szerintem azért olyan laptopok forognak közkézen, amben még van floppy olvasó. Ő, azt meg tudnám oldani, sőt egyébként egy korábbi munkahelyemről, de leginkább nálam maradt, míg csak első loptam, mert már akkor sem lopott senki flopit. USB-s flopi van itt a fiókon mélyen, mondjuk kis floppy. Viszont az, hogy a 20-30 éves lemez maga megmaradt-e, vagy hát lényegében vajkenőkéssel lehet erre róla szedni a lemez. Hát az jó kérdés, igen. De, de tudom képzelni, hogy igen. Tehát, hogyha mondjuk ugyanott volt egy padláson, és közben nem nagyon épültek ott az ilyen mágneses dolgok, akár még az is lehet. És mi van a Flopin? Ja, ő ezt nem tudod, mert nem jelent még meg a könyv, sem olvasattad. Hát az, apj, az a sosem ismert apjának a beethoven szóló regényének a kézirata, de pont ennyit tudok a, a sztoríról, amennyi elárulódik. Ráadásul itt a, a részlet, ami a könyves magazinában fent van, az, az nem a jelenbeli szállnak a kis részlete, hanem a, a Beethoven-esnek. Igaz, az, korábban nem nagyon találkoztam olyan irodalmi művel, amiben egy floppy, mint a, a régmúlt koroknak a kínosan elavult eszköze szerepel, de ez azért azt gondolom, hogy inkább az én hiányos irodalmi műveltségemet jellemzi, nem pedig azt, hogy használják-e ezt, ezt a toposzt a szerzők. Hirtelen tudnék mondani. Mert egy rendes, rendes családregény az nem itt kezdődik, hanem, hanem valakit tömegsírba lőnek 43-ban. Vagy elveszik a gyárát 1920-ban. Még akkor is, hogyha egyébként az elmúlt nem tudom, 15 évben írták. Hmm. Én most olvastam olyat, ami valamikor már messze az 50-es évek, nem is 50-es, talán inkább a 70-es években kezdődött, bár aztán egyszer visszamegy 40 something és aztán ma is játszódik. És mi volt ez? dns Dénesnek a megjegyezhetetlen című legfrissebb regény, Akik már nem leszünk sosem. Ez a címe valóban. És ha még itt nem említettem volna, akkor most említem azzal együtt, hogy nagyon jó szívvel ajánlom olvasni. Azért olyan mai magyar kortárs szerző, hát szép irodalma, vagy méh nagyon régen voltak kezemben, amit ilyen iszonyú izgatottan olvastam, és alig tudtam letenni, és így faltam az oldalakat, hogy már eljussak végre a megfejtésig. Úgyhogy nem krimiről van szó a legkevésbé sem, hanem hát egy családregény mondjuk, és hosszan és dagályosan és részletezően ír, és mégis ilyen körömrágósan izgalmas. Itt gyorsan elmondanám, azt, hogy tudod, mivel egy idős Kushovszk idénes? Hát a komodor 64-jel. Ó, de kérdekes. Hát tessék. És uh, körülbelül ebből az aspektusból is írja meg a könyvét, de nem, mindegy, nem mondok róla többet. Ha van kedvetek magyar szépirodalmat olvasni, ami jó, és nem úgy jó, hogy uh, nehéz, hanem úgy jó, hogy jó, akkor ezt nagyon tudom ajánlani. Ha mondjuk azt is gondolom, hogy aki nem egy idős Kusofsky dénesel, nem mondjuk a 15 évvel, vagy 20 tehát ilyen 20-as éveit, kezdi, vagy tapossa éppen, annak nem biztos, hogy annyira jó lesz. Valahogy nagyon azt a, ezt a 30 40-eseknek az életélményeit írja meg, és jut is el odáig, tehát hogy ilyen 40-es 40 korában szakad meg a, a regény. Tehát lehet, hogy annak, aki 20, meg annak, aki 70, annak nem ajánlom a könyvet, bár hát a 70-eseknek még ismerném. De ebben a, ebben a 30 40-es kategóriában meg szerintem nagyon erős. Előbesszem majd, ez ebben velem korú a sárc, úgyhogy a csávó bácsi. Na mindenki válasz, aki amelyiket szeretni. Egyébként pont, pont, pont emiatt tartok tőle. Nem, nem, nem, nem kell tartanod tőle. Jó, tényleg jó. Na de, véletlenül elkalandoztunk az irodalom irányába a környezetbarátság felől, már pedig annyi minden környezetbarátot hoztunk, csak előtte, még mielőtt a környezetbarátok kodásba belevágnánk. Mivel a múlt adásban hangosan telesírtam az internetet azzal, hogy nem működik jól a wifi vagy a fene tudja, hogy micsodám, de minden esetre a frissen megvásárolt gigabites hozzáférés a közelében sincs a gigabitnek, hanem csak milyen 100 és 200 megabit között teljesít. Kaptam jó tanácsokat a hallgatóktól, köszönöm mindegyiket. Mindeneket Zeffir barátunk felhívta a figyelmemet arra, hogy de mi az anyámnak akarok én gigabitet, mikor 300 vagy 500 megám van, az teljesen mindegy, semmi semmiben nem fogom érzékelni a különbséget, és ebben neki tökéletesen igaza van, az ember szerintem 2 300 megabittel jól el van, csak hogyha egyszerre négyen vagyunk a családban, és mindenki Netflixet néz per podcastot rögzít, akkor ez a sávszélesség, ez négy felé oszlik. És úgy már nem mindig, és biztosan elég. Szóval ezért kellett pusztán a, a nagy sávszélesség. És hogy mi történt? Érdekes, hogy így méregettem, méregettem így, méregettem úgy, és minden, hogy ugyanazt a 152 adta. Aztán egyszer csak egy ilyen újabb kósza gondolt jó, megpróbálom még egyszer, hozott 600 megabitet. Aztán egy másik mérési módszerrel is hozott annyit. És aztán elkezdett rendre újraindulni a kábel modem, és a, felhívtam a telekomot, akik mondták, hogy igen, látják, hogy nagyobb baj mindenhol, úgyhogy jönnének javítani. És akkor fölmásztak az oszlopra itt a ház alatt. Szóval, hogy igazándiból kint is baj volt, és talán bent is baj volt, de kint volt nagyobb baj. Most már viszonylag fixen van 6 megabitem, ennél többet remélni sem mertem. Egyébként ennyi van érdekes módon a dróton is, vagy nem érdekes módon. Szóval Persze valaki felhívta a figyelmet, hogy ez az a elméleti maximum itt nem garantál a szolgáltató, hanem annál egy jóval-jóval kisebb értéket garantál csak. Ezzel tisztában vagyok. Csak azt gondoltam, hogyha megnézem itt van a hozzáférést, sebességét, és az mondjuk 2 háromszáz megabit, majd átfáradok a telekomhoz, ahol azt mondom, hogy ez jó pofa, de én szeretnék egy nagyobb csomagot, ahol nagyobb a sávszélesség. Azt mondják, jó, ennyivel kell többet fizetni, itt tessék aláírni, majd ugyanannyit kapok napokig, akkor szerintem mindegy, hogy mi van a szerződésben, biztos, hogy fordulhattam volna a, a fogyasztóvédelemhez, hogy hát konkrétan eladtak nekem egy szolgáltatást, amit egyáltalán nem nyújtanak. Ez úgynevezett telkó élmény, amiben részed volt, de ügyesen addig mérted, amíg helyre nem hozták. Igen. Vagy esetleg én is le, lekapcsoltam régebbi wifi fi rútereket, még, szóval történtek dolgok, vagy próbálkoztam mindenfélével kábeleket, bizgeráltam. Lényeg, lényeg, megoldódott a probléma. Minden kedves drága hallgatónak köszönöm a jó tanácsait. Sok erőt adtak nekem azokban a pillanatokban, amíg ilyen net nézegető appokat telepítettem a laptopra, és méregettem a különféle sávokat, és nézegettem, hogy ki, hányan vannak még abban az adottságban sávban. Most az rész, hogy köszönöm az edzőnek aki hitt végig. Így van. Minden reggel hatas netméregetés miatt felkeré, felkelés, és alá csendesen bevágjuk az Eye És a szüleimnek, akik egyszer vettek nekem ez egy spektrumot. Hát így valahogy, viszont erről eszembe jutott még egy dolog, amit nem tudom, lehet, hogy másnak is érdekes élmény kell. Te tudtad -e, hogy a MAC address az micsoda? Milyen értelemben micsoda? Hát, hogy tudod-e, hogy mi az? Hát ez az eszközöknek az úgynevezett fizikai címe. Pontosan. Ugye ez az a cím, ami alapján például kitilthatunk valamit a hálózatunkról, általában ez az a cím, ami fizikailag azonosítja az adott eszközt. Amit egyébként többnyire át lehet írni, hogyha megfelelő szoftveres eszközöd, van, ez onnan tudom egyébként, hogy annak idején a az ami az UPC-nek volt az internet szolgáltása időszámításunk előtt még lehelvezél idejében, az a saját kis izét, az egy darab számítógépet, amire felregisztráltad, azt kiengedte az internetre, és hogy rútert szerettél volna kötni a számítógéped elé és elosztani, mondjuk két számítógép közé, akkor be kellett állítani rútert, hogy annak a fizikai címnek láttassa magát kifelé, amihez a cselló hozzá volt már csibészelve. Hát igen, de ez azért így bonyolultan hangzik, de ezt például nem biztos, hogy tudtad, hogy az iPhone telefonok, azok nem, hogy ott át lehet írni a mekedre, szóval ők maguk változtatják azt folyamatosan. Tehát, hogyha neked iPhone-od van, akkor nincsen egy állandó fizikai címe az eszközödnek, hanem minden egyes feljelentkezésnél egy random vadonatújat mutatsz a hálózat felé. Ez nagyon jó, mert hogyha esetleg előnyben szeretnéd részesíteni a hálózaton a saját eszközedet, akkor azt megad a az alapú filter ingel, ezek szerint nem lehet megcsinálni. Hát igen, meg például, hogyha a gyerekeidet akarod korlátozni, hogy mondjuk itt a este 11 után már ne lássanak rá a akkor ne vegyél nekik iPhone-t, vagy, vagy nézz utána, hogy ki lehet ezt kapcsolni, és hát igen, a settingsben egyébként, hogyha a Wi-Fi-nek a... Tehát az adott wifi hálózatra rá akkor ott, ott van egy olyan kapcsoló, hogy private address, azt hiszem ez a neve, ami ezt a véletlen nesített megadreszt kapcsolja ki, és akkor valóban a fizikai címét adja onnantól kezdve a telefon, és akkor innentől kezdve rá lehet ereszteni a parenting controlt szegény kölkekre. Ja, ez, tudod, hogy gombjaimat nyomogatod. Egyébként sokkal egyszerűbb, hogyha amikor a házat építed, akkor hát egyrészt a gyermekek szobája alá elhelyezel ilyen vas rudakat. ezeket aztán csatlakoztatod azokhoz a vasrudakhoz, amelyek a falban is mennek, végül pedig a tetően ezeket a rudakat ismét összekapcsod, és hogyha ügyesen beépítesz, hát nem tudom én, én leginkább hevederzárral oldanám meg a helyedben, mert ott már a mechanika megvan. Egy ehhez a szerkezethez csatlakozó újabb rudozatot az ajtónál, akkor lényegében éjszakára feledékkalitkába lehet zárni a gyerekeket. Hú, ez nagyon jó lenne. A feledékkalitka az hibátlan, hibátlan megoldás, az rontja a hatékonyságot, hogy az egyik gyermek szobájában lakik a router. Tehát, hogy ő mindenképpen látná, hát csak senki más nem. Hát a másik lehetőség, akkor hogy tanácsokat kérsz a, az SFI-nek az új rektor főezredesétől, és hogy így este lekapcsolod a netet például az egész lakásban. Esetleg az áramad és a fűtést is akkor már. A net lekapcsolására közelmúltban egyszer sor került. Így módon. Tehát fizikailag kitépve a falból a vezetékeket. És a felnőttek ezek után mobilneten tudták legszükségesebb dolgaikat intézni. De inkább olvastunk. Gyertja mellett néztétek a Netflixet. Nagyon romantikus. <laughs> mint az állatok. az állatok. Egyébként igen. Na de szóval én ezt a, ezt a véletlenizált mekedreszt, ezt nem tudtam. Állítólag ez az Apple-nek arra vonatkozó kísérlete, hogy boltokban, meg ilyen más eladó terekben ne lehessen minket azonosítani a wi hez kapcsolódván az állandó mekedresszünk alapján, tehát ne lehessen trekkelni a, az ott töltött időnket, meg a rendszerességét a látogatásainknak. Amúgy ez nem hülyeség, tehát hogy maga maga alcódsz, az, az rendben van. Mint hogy emlékszel arra, hogy amikor először Bluetooth elkezdett elterjedni, és akkor amikor mindenki bekapcsolva tartotta a telefonján. Ó, oh, igen. Akkor marketingesek uh, kis Tiger team rögtön ki találta azt, hogy hm, erre a dologra lehet üzenetet küldeni minden. Mindenki minden elhaladót megspamelnénk a francba. Emlékszem. És egy fél év alatt mindenki megtanulta kapcsolni ezt a funkciót. Emlékszem, meg aztán egy után beépítették ennek az ellehetetlenítését, de hogy... Szerinted ma vannak olyanok, akik nem tartják bekapcsolva a Bluetooth-t mindig? Nekem fura. Szerintem be, bekapcsolva tartják az emberek, valószínűleg hiszen egy csomó inden azzal van össze, össze drótozva. Ugyanakkor ma már nem lehet olyan egyszerűen Bluetoothra például zenezet küldeni, hát azért nyolc szabványal arrébb vagyunk már. Ma reggel egyébként hallottam a Milás reggeli rádióműsorban egy, hát egy olyan mondatot, vagy félmondatot, ami nekem legalábbis mint hogyha kész szúrt volna a dopárcsámba, amennyiben egy internetbiztonsággal foglalkozó szakembert interjú voltak a műsorvezetők, aki, hajj, már nem is emlékszem miről beszélt valamit a személyes biztonságunkról, hogy lehetőleg, igen, hogy lehetőleg minél kevesebb applikációval legyenek megosztva a hely, meg egyéb adataink, hogy ne tudjanak rólunk olyan sok adatot trekkelni az app szolgáltatók. És akkor a műsorvezető felvetette, hogy és ugye az is nagyon jó tanács, kérdezte így sugalmazó módon, hogy a telefontulajdonos, amikor épp nincsen rá szükség, akkor tartsa kikapcsolva a kontaktpontokat, tehát a mobilnetet, meg a gps meg a Bluetooth-t kapcsolja ki, és csak akkor kapcsolja vissza, amikor valóban szüksége van rá. És nem tudom, hogy te mit gondolsz, de nekem ez valahogy olyan 1983-as elgondolásnak tűnt. Hát érteni euh, értem a logikáját, hiszen még egy azonosító ami alapján meg lehet figyelni. Ugyanakkor meg az órámal a telefonommal a Bluetooth-on keresztül beszél, hogyha beülök az autóba és benyomom azt a e, autóhifi funkciójú ezerszer megjenekelt e, kihangosító eszközt, akkor az azzal fog rá satlakozni. Tehát, Tehát a gyakorlatban nehezen kividelezhető valójában. És ez csak a Bluetooth akkor még a Wi-Fi-t is kéne kapcsolgatni, meg a GPS-t is, folyamatosan. Ugye nem kéne mobilnetet használnod utazás közben, mármint ilyen városi komutálás közben. tehát hogy ez annak az embernek a fegyvere, aki eleve a csak telefonálásra tartja az telefonját vagy esetleg olyan dolgokra, amit, amit amúgy nem használ, csak ritkán. De hogy azért a többség számára ez egy nem jó tanács, hanem egy ilyen de tudod, hogy van egy csomó ilyen bevett security tanács, amiről már kiderült az, hogy nem úgy van. Tényleg? Kezdve, a, a, kezdve rögtön a változtással gyakorta jelszót című hülyeséggel, aminek ö, általában az a hatása, hogy az ember a január 15, február 15-sémára, vagy valami hasonlóan primkó, a legegyszerűbb dolog, ami, ami teljesíti az összes kívánalmat, ahelyett, hogy egy rendes, ö, nehéz jelszót használna, ami pedig aztán második darab megszegendő tanács, fel van írva valahol, akár füzetbe, és onnan begépele, amikor időnként kérje a böngésző, mert hogy valójában egy hosszú jelszó az jobb, mint egy rövid. Egy hosszú jelszó, de viszont egyáltalán nem kell ilyen kriptikus jelszónak lenni, ugye? Ez a, ez a megfejtés mostanában, tehát lehet egy nagyon hosszú mondat is akár, vagy egy nem kell, hogy nagyon hosszú mondat legyen, egy rövid mondat is lehet. Uh, igen, igen, igen, igen. Uh, tehát nem, nem ez a nem feltétlen szükség, ez a kutyád neve, a kisá, nagyá, NDL uh, a stb. Azt, hogy sokfajta karakter van benne, az nem árt, de, de 32 bit random is pont jó. Vagy az Alföldnek az első verszaka. Az első verszaka, az azért sok lenne. Legalább megtanulják, érted? Ó, de aztán jó, akkor megtanulták a harmadik begépelésre, de a negyediktől kezdve már nagyon idegesítő lesz. mert hát csak eltároltatják. Idegen, idegen gépeken belépve az meg egy másik játék, persze. Igen. Vagy hát izé a radványi erdő, erdőben halva találták Bárci Benőt, azért egy egyszerű mondat, bárhonnan nézzük. Eleve a halva találták Bárci Benőt is egyszerű már, mármint, hogy elég Egyszerűnek nem egyszerű. Például lehet, hogy lenne bennem egy szemernyi kéte, egy Bárci Benőt C-vel vagy cz vel írta, esetleg CZ y nal a szerző. Tudom, hogy c z vel írta, de azért kételkedni kételkednék néha. Igen, de nagyon mókás az, amikor valahol megpróbálsz belépni tudom, a egy Gmail-edbe, és akkor azt mondja, kérek, nincs egy aranyános kötetük, nem emlékszem, hogy <gül> Igen, az valóban vicces. Na, ez egy kiberbiztonsági 5 percünket is látottuk, viszont van itt egy mobildonor, amit te hoztál, és erről nem tudom, mit gondolunk. Tulajdonképpen igen, nekem is fura, de azért, ha már környezetbarát adásunk van éppen, akkor szerintem megéri az említést, ez egy olyan akció, amit emlékeim szerint a Telekom indított útjára, és arról szól, hogy begyűjtené tőlünk azokat az okos telefonokat, amiket már nem használunk, csak egy fiókban hevernek elszórva, és mondjuk 5 évnél nem régebbiek, és mit tudom én, még ha jól sem az is feleltét, hogy nincs eltörve a kijelző. Közben tegyük hozzá, hogy kedves hallgatók, már állandó elemként megszokhatták, hogy kelthez megérkezett a pizza, és ezt az acsitári hegyek alatt kezdetű sláger jelzi a kaputelefonban. Igen, illetve hát a visszafelé, vagy a második felét azt most már inkább a mikrofon kikapcsolásával, csak szerencsére ez a cucc is olyan hangosan kattan, hogy az is benne lesz az adásban. De, mi, de mindig mindig hozzátok pizza ilyen tájt, nem? Igen, igen, igen, egy vacsora idő van, hogy jön. Értem. Na jó, szóval <laughs> whatever, hogy, szóval, hogy hogy a Telekom azt mondja, hogy az öt évnél nem régebbi, nem törött kijelzőjű telefonjainkat adjuk már neki oda, és akkor ezt ő majd eljuttatja olyan rászoruló családokhoz, akinél nincsen IKT eszköz, és akkor ott majd a gyerek legalább, ha laptopon nem is, de legalább a mobilon tudja követni a, az adott esetben rákényszerített otthoni oktatást, vagy digitális oktatást, és hát szerintem ez tulajdonképpen tök jó. Tehát az, hogy ezekkel az öt évnél nem régebbi ám nem használt mobiljainkkal kezdjünk valamit, és azt adományozunk jó célra, ez nekem bejön. Érteni értem. Végig gondoltam, nálam nincsen ilyen eszköz. Tehát van öt évnél nem régebbi ellenben dögnött mobiltelefon, meg vannak öt évnél régebbi eszközök, amiket oda adhattam volna hat éve, amikor, ha volt ilyen program. Nálam van legalább négy ilyen telefon, amiket nem adok oda egyébként, mert. Valamilyen teljesen irracionális ragaszkodás köt hozzájuk, és meg akarom őrizni őket a húsz év múlva jön magamnak vicces kapcsolgatásra, de ettől még teljesen teljesen értem azt a helyzetet, amikor vannak otthon ilyen telefonok. Én most szanáltam otthon budu telefonokat, Miskolcon, egészen meglepő leletek volt. Én észre úgy emlékeztem, hogy még lesznek legolcsóbb szánok a vadafontól, de nem azokat már valamikor korábban elkönnyzet barátkodtam. Most viszont uh, csattanós Nokia. ez a valami késői, de még kicsattanhatós út találtam például. De az a Matrixos? Nem, nem, nem, nem, ez egy tíz éve későbbi. Ó. Oh. De még, még szét, széthúzhatós ilyen pici, meg uh, olyan telefont, ami 0.3 megapixeles kamera volt, <laughs> Hmm. Szintén vadafüggő, meg hú, még volt egy kettő olyan izgalmasabb darab. Egy dolgot nem dobtam ki, azt majd a következő alkalommal, az a cápa 20-as amiről már lerohadt az összeg gumiborkolat, mert pont öt évre tervezték, nem pedig 25-re. Éde, de ott, nem voltam hagyom megszabadulni. De ugye egy zacskónyi mobiltelefon azért előkerült. Hát látod, azokat már nem tudnád a mobil donornak adni, de amikor én is zacskóny csak három előkerül a családban, olyan, amit amúgy csak ide-oda pakolásszal és nem fűsz hozzá különösebb érzelem, akkor, akkor hadd menjen azért rászoroló családhoz, ahol valaki majd végre ezáltal lehet TikTok függő. Szerintem ez egy szép, szép terv. E, hát ezek se a kukába mentek ki egyébként, hanem anyámiknak az iskolája a szervezet mobil gyűlt, tehát gyanítom, hogy most emiatt nem fognak uh, kis orángutánokat legyilkolni a mobil bányászok. <gül> Így valahogy. Szóval hogy nem tudom, nekem tetszik a mobil donor kezdeményezés Hogyha valakinek hallgatóink közül ezen főtt a feje, hogy hova tegye azt az egy kazalnyi mobiltelefont, ami ott sorakozik egy fiókjában, akkor itt a nagyszerű lehetőség, hogy ott tegyem vele. Igen, és ezt mindig elmondjuk szerintem, de mondjuk el még egyszer, sem lehet elégszer. Hogyha valakinek meg ilyen más típusú elajándékozó dolga, elajándékozható dolga van, akkor azt amit délután négyig kb. minden nap be lehet menni ruhákkal a Mátai Szeretett Szolgálathoz, ott nagyjából azt fogják mondani, hogy abban a sorokban tegyenek, nagyon szépen köszönjük, tehát ez az összes adminisztrációmire szükség van. Illetve egy csomó mindent fel lehet ajánlani a igazgyönynek, például régi számítógépeket is, akik meg aztán megoldják azt, hogy szintén rászoruló gyerekekhez, ahogy illik. Hmm, Oké. Okay. Ezeket majd mind szépen belinkeljük, és akkor, akkor az, az lekattintatóan ott lesz szépen, ahogy illik. A, a másik pedig, hogy Azért mindenki észre ezeket a dolgokat. Én gyermekkorú nagymaci nevű prussiátékát próbáltam meg elajándékozni. Már megvan a gazdája, de tekintően neki besűrűsödött az élete most éppen, és a babájával járnak orvoshoz. Ezért azt mondta, hogy most nem tud leszervezni egy találkozót ezúton is gyógyulás a gyermeknek. Úgyhogy az autónak a hátsó ülésén egyébként szépen me megbüntesenek. Egy a rohadt nagy út azik utazik velem mindenhová. Én azt megtartanám a helyet, ameddig meg lehet, hát ez gyönyörűen hangzik. Gondolkodtam, hogy beültetem, akkor már előre, hogy mégiscsak egy jobban hát, nézzek ide, tehát szokott más ülni. Nem örülök, pedig mennyire jól hangzik, hogy egy állandóan egy emberméletű plüsmackóval utazol. Na, jobb egyben a navigator, mint de holnap majd befotozom. Rendben Úgy jól legyen. ülott, picit lebillen a fejem, mint a kívott. Na, ne, ne legyünk ilyen puha pöcsök. Beszéljünk arról, hogy mi történt a héten. É, jó, na. Figyeljék, összefoglalom az első felét, mit szólsz hozzá. Ja. Kedves emberek! Az Apple bejelentette egy csomó dolgot, a homepodot bele tudják szerelni egy sokkal kisebb hógolyóba, mint eddig volt. Mert eddig egy ilyen elhízott körtűskalácsban volt, és más benne a chip. Az a chip, amit az órátokból ismertek már korábbról. Aztán bejelentett mobiltelefonokat, most megint lekerekített sarkú telefont kell gyártani, nem új, mint eddig, amikor más alakút kellett. Ez most úgy néz ki, mint azt hiszem az ötös volt. Talán Négy. Négyes. Négytől. Uh, igen, továbbá uh, az Apple bevetette azt a remex stratégiát, ebből nagyon nagy viták voltak többek a Telegram csatornánkon is, hogyha valamit nem tudsz megakadályozni, akkor állj az élére, és uh, nem ad fülhallgatót és töltőkábelt a készülékeihez, illetve töltőkáb töltőkábelt ad bocsánat, egy olyan fajtát, amit uh, nehezebben lehet használni, viszont a lényegében től... semmire nem jó. Na uh, Vannak helyek, ahol van USB-C ajzat. Például, hogy vettél egy Volkswagen at abban már az van. Igen, igen, meg az új MacBook pro is ott lehet összedugni, vagy az új MacBook-okkal úgy általában. De az csak, tehát, hogy, hogy mondjam, tehát, hogyha a laptopról akarod tölteni a telefont, vagy e, drótos kapcsolatot akarsz a telefon, és az Apple gyártású laptopot között az is stimmel. De például olyan töltőfejek azért nem sorakoznak otthon számolatlanul, aminek a kimenete egy USB-C. Hát de ez az, hogy megcsinálod azt, amit az Apple eszközöknél mindig, nem, nem vagy elég régen Apple felhasználó Ferenc, vagy, vagy én kiselefántként felejtél a fontos leckét. Veszel egy átalakító kábelt. Igen. igen, igen. Lehetőleg gyárít, mert hogyha nem gyárít veszel, akkor az könnyen lehet, hogy hamar kiderül, hogy az tulajdonképpen valahogy rájön a készülék, hogy nem gyárít vettél, és nagyon megbüntet. Uh, az abban, hogy az átalakító kábeleim egy részét már, aminek volt értelme, de, de vannak még olyan, olyan Apple kábeleim, amik, uh, amik megvannak. És mondjuk amikor 1990-es uh, gyártású első Apple laptopomban, ami hozzá már használtan került évekkel később, szembesültem azzal, hogy volt az Sky nevűre, meg szabvány, külső eszközöket lehetett még az USB előtt csatolni a, a jószágra, és ez tényleg egy szabványos csatlakozóval rendelkezett. Na, ezt az Apple uh, a, a, a, hogy is mondjam, a csatlakozó négy szögesítésével elérte, hogy ne lehessen rádulni szabványt, hanem kellett venni saját Apple-szkázi átalakítókába. <gül> <gül> Akkor ezt így megtanultam, hogy itt minden máshogy van, és aztán volt uh, VGA átalakítóm, DVI átalakító, azt nem vettem, mert 10 lett volna egy DVI-es uh, telefont, vagy telefont, rákössek az, az iBook-omra. Aztán mi volt még ilyen? Ethernet átalakító, Ethernet usb és hiszen az sem csak úgy jön. És itt tovább, és itt tovább. Mindig van egy ilyen kis kábelezés a végén. Na de, hogy ne az legyen a, a kommentekben majd, hogy hülyeséget beszéltem, tehát kábelt adnak hozzá ezt a Lightning és USB-C végű dolgot. Viszont töltő téglát, aztán az ember bedug a konnektorba, és kijön belőle a delay, olyat már nem. Így van, és tényleg sokan cinkkelték emiatt az épült. Én azért alapvetően arra jutottam, hogy szerintem ez jó. Vagy legalábbis a saját tapasztalatom azt mondhatja, de nekem úgy tűnik, hogy másoknál is ez van. Hogy mivel minden eszközhöz kapunk egy kábelt, meg egy töltőfejet, és nem csak a telefonokhoz, hanem az összes ilyen kütyűszerű kütyűhöz tényleg akármit is veszel, tévéokosító, médiaboxot, vagy nem tudom, milyen gimbalt mondjuk, vagy drónt, azokhoz is van töltőfej kb. Szóval, hogy mindez van is töltőfej, meg az ember, hogyha sok eszközt kell, hogy töltsön, akkor vásárol ilyen több kimenettel rendelkező multi töltőfejet. Szóval, hogy tényleg talán azok vannak kevesebben, akiknek szüksége van egy új töltőfejre. Ehhez képest valaki a telegram csatornánkon írta, hogy aki meg tud venni fél millió forintért egy iPhone-t, annak nem okozhat gondot az a 10000 forintos töltő sem, és ez egyébként egyáltalán nem igaz, hogyha megfigyeljük, hogy hogyan vesznek az emberek iPhone-t, akkor jó, ha vesszük hogy többnyire bemennek a mobil szolgáltatójukhoz, és azt mondják, hogy igen, két évig vállalom, hogy mindenből még egy kicsit többet veszek, plusz fizetem a havi részletet, de nem 500 ezerért veszek iPhone-t, hanem, mit tudom én, havi 12 ezerért. Szóval ne felejtsük el, hogy azért ez egyáltalán nem biztos, hogy úgy van, hogy mindenkinek van rá pénze, ez nem jó érv. De az, hogy mindenkinek van már otthon töltője, azt szerintem hát legalábbis be lehet dobni az egyik serpenyőbe és a másikba azokat a környezetvédelmi adatokat, amit az Apple állított, hogy mennyi sporról ezzel a világnak. Abban egyébként van némi igazság, hogy, hogy nehezebb lenne az egézben belekötni akkor, hogyha hanem ezt USB-C-s darótot adták volna hozzá, nem egy sima USB-ásat. Az, amit mindenki USB-ként ismer. Bár most gyorsan megnéztem, egyébként az IKEA-nak van már olyan töltője, ami, ami USB-C jajzat is van. Kettő darab, az egyik 3500 forint, a másik meg 6500, 23 és 40 wattos. Megpróbálom nem kimondani a nevét, mert ilyen csillagkapusa betűvel kezdődik. Ez szinte mindegy is. Tehát, hogy aki szeretne ilyet, az... Az meg tudja vásárolni. Más kérdés, hogy a legtöbb háztartásban valószínűleg nincsen még bosbc és töltő fej. Harmadrészt pedig az a, amúgy EU-s igyekezett, hogy hogy egységesítessék az összes gyártóval a mobiltöltő csatlakozókat, meg majd a töltőfejeket. Azt én tök tudom respektálni, ez egy okos dolog. Minden annyi hányódik itt, a szemét. Ráadásul a régebiek azok olyan, olyan picik, hogy lényegében semmit nem lehet használni, kidobálni nem fogom őket, de egy 500 milliamperes kis vízekvacokot azt nem tudom, mire használni, attól azon egy, egy, egy Raspberry Pi is full doklik. De van ilyenből, nem tudom, hogy három darab, meg van, amit a telefonomhoz kaptam, gyors töltő, az a múlt héten láttam valahol. Igen, van olyan elosztó, amiből kijön egy USB is, amit három darab savanyúkáposztához vettem az Aldi-ban, és amúgy gyönyörű szépen ellát mindent az ágy környékén az árammal. Tehát, hogy nem nehéz ehhez hozzájutni, másképp az is usb s De hogy oké, okay, most egy generációváltást le kell tudni, ez ilyen az, szempontból a legszalabb időpont. De aztán aztán a következő pofaszkodás, hogy akkor Lightningot le lehet cseréltetni az Apple-lel, például USB-C-re. És akkor azt mondani, hogy kedves ember, bemész, a boldog veszel egy telefont, és minden USB-C rajta. Vagy persze minden Lightning. Minden USB-C azért inkább arra felé megy a világ, nem? Meg arra felé megy az Apple is, hogy azért szép lassan ős átáll usb re amíg lehet kapálódzik, de már nem akar sokáig, az látszik. Valószínűleg gondolom én is, hogy USB-C lesz a vége, de ilyen az egyébként, amikor az, Apple, amikor az EU elkezd működni. Ezt 2014 óta tart ez a tehát nem tegnapi a történet. Egy-két év, és látjuk a végét. Még az lehet egyébként, hogy nem lesz hozzá hozzátöltő csatlakozó mert hogy csak drót nélkül lehet majd tölteni, és egyáltalán nem reszalatja egyetlen luk se, amiben mehetne valami, vagy kijöhetne belőle valami, mert minden drót nélkül lesz. Mikrofon hangszóró, ezeket le lehet fedni, természetesen. Érted, de hogy egy, értem. De ugye telefonra azért kell luk. De olyan lukra, ilyen áram alatt levő lukra gondoltam. Rázós lukra. Plusz az mindig áll egyébként, hogy sokkal rosszabb hatás a drót töltésnek. Hát nem tudjuk egyébként az új megszépnek milyen, bár valószínűleg ugyanolyan, mint a régebbieknek. Szerintem ki lehet cselezni a fizikát abban, hogy a indukció esetében egy csomó minden elmegy például a térnek a fenntartására? Szerintem ki lehet, mert mindent ki lehet cselezni, hogyha elég sok milyen gondolkodik rá, elég sokáig, de elhiszem neked, hogy most még ez senkinek se sikerült. Én attól tartok, hogy ez olyan, mint a frontális ütközés, hogy ott sok mindent lehet csinálni egy autóban, de a végén az. Azért azért egymásnak csattanó testek, akkor is meghalnak. Hát Jó, de egyébként ez szerintem azért nagyon jó példa, mert a 30 vagy 50 évvel ezelőtt frontálisan ütköző autók meg a maiak ugyanakkor a sebesség mellett egészen más túlélési esélyeket kínálnak, vagy kínáltak. Szóval szerintem ebben is van fejlődés, és itt pont a, a fizika kicselezése zajlik. Ne, nem, nem, nem. Tehát a fizikát az pont nem cselezték ki. Nagyon sok védelmi eszközbe le tudtak építeni, de azt hogy mennyi az erőhatás, ami éri azt a testet, azt nem igazán. Hát jó, de ilyesmikre gondolok én a drót nélkül töltésnél is. Nem tudom, hogy tehát ez egy nagyon laikus gondolat egyébként. Fogalmam sincs, hogy semmiről, ami ezzel kapcsolatos. Csak valamiért azt képzelem, hogy biztos vannak olyan mérnöki lelemények, amitől 13 ezrelékkel kevesebb áram vészel ilyenkor. Te például azt gondoltad volna-e, hogy még a mi életünkben valaki előfogáltan egy igazi lézerkardot? Ilyen rendes kinyúló, meg visszahúzódó pengével, lézerpengével? Nem. Mire jó az az eszköz? Megtörtént. Képzeld el, most nem olyan régen valamelyik ilyen, ilyen mérnök vlogger YouTube-on bemutatta azt a lézerkardot, ami tök így kitolja pengéjét, nem lézerből van egyébként az a csalás, hanem plazma, de hogy kitolja, meg vissza tudja húzni, és amikor ki van tolva, akkor el lehet vele vágni a vasat. Hol, hol van a trükk a történetben? Tehát, hogy Nincs benne trükk. Nincs. Hát, ja, de ott van a trükk egyébként, hogy, hogy egy vezeték vezet a lézerkartól egy hátizsákhoz, és a hátizsákban van még egy csomó akkumulátor meg mit tudom én még, hogy pontosan micsoda, de szóval, hogy nem fért el a technika magában a markulatban, meg persze azért nyilván más a, a hideg lézerfény, meg a, meg a forró plazma, de megtörtént, megépítették azt a lézerkardot, és hát én tényleg a lézerkardról gondoltam azt az elmúlt mondjuk húsz évben, hogy ez az a dolog, ami az én életemben megmarad a Star Wars filmkockáin, és hát tulajdonképpen nem. Nem maradt ott megtaláltam közben a videót, úgyhogy beillesztem a adásnaplunkba. A The Hacksmith nevű channel történt, és, és itt hosszasan beszél egy csávó, aki be van ez egy ilyen iskes... És aki egyébként, azt hiszem, ez a negyedik kísérlete arra, hogy, hogy lézerkardot csináljon, már csinált mindenből ilyen nagyon magas őfokra felhevített fém penge volt, meg volt minden, volt, ami világított most először úgy érzi, hogy ez már azért oké. Okay. Erőíteszem be, hogy te dév a nevével találkoztál-e? Mm -mm. Úgy is emlegetik, mint a nukleáris cserkész. Ő volt az, akihez egyszer csak kiszállt a rendőrség, azt hiszem, hogy a nyolconosokban, nem, 95-ben talán. Mert a gyermek a hátsó kertben épített egy reaktort. <gül> egy igazi reaktor tényleg. Ne szívas! Igen, igen, nagyon kicsit, de ugyanakkor, hát pont akkor át, ami már a szamszédokat nyugtaníthatja. Értem. Hogy is mondjam, rendkívül nyugtalanító a dolog egyébként. Később a csávó még követette a dolgokat, és 39 évesen meghalt. Igaz, nem a sugárzás vittel, hanem alkohol, antihisztamin és fentamil, fentanil túladagolás. egy kedves gyerekek, ne próbáljátok ki otthon. Különösen ne gyűjtstek otthon a hűtőben rádiumot. Nagy hülyeség. Ha már egy ilyen uh, ultimate cserkészt emlegettél, akkor emlethetek én is egy cserkészt, csak egy nem, másfélét. Most uh, találkoztam a YouTube csatornájával, az Erdő legyen veled, az a címe, és ó, és ez milyen szépen rímen még a lézerkarra is. Az Erdő legyen veled, egy uh, erdőjáró fickó csatornája ez, aki baltákat, késeket, fűrészeket tesztel, az erdőben, illetve gasztrotanácsokat ad, hogy hogyan készítsük el a, az erdőben a békönös szendvicset, meleg szendvicset, és gyönyörű. Tehát ez egy ilyen slow, slow cucc, egy ilyen egy ilyen lassú, hosszú snittek erdőben járkálás az összes hangjával, még asmr márnak is elmegy egyébként, és tényleg tesztel baltákat, és hosszan tud arról beszélni, hogy hogy a, a Fiskarsnak az új baltája az miért jobb, mint a négyszer annyiba kerülő Grand nem tudom, Grand Juté. meg a balta. Az nem egy balet de. mozdulat? De az egyik lebuktattál, azt hittem, csúszik a fenevigyel. Mindegy, valami, van valami balta mi ami grannal kezdődik. Grand több Oké. Okay. Igen. Szóval, hogy az erdő legyen veled, nagyon hú, uh, nagyon bírom. De tényleg ilyen őszi erdőben fickó sétál és így baltával felszeletel dolgokat, és közben olyakat mond, hogy hú, ez nagyon, nagyon viszite, És nagyon értelmesen beszél ezekről az eszközökről, meg arról, hogy hogyan kell tüzet gyújtani, meg, meg vannak ilyen iszonyú cuki kis fémlapokból, amit egy, egy oldalt táskácskában tart összeállítható ilyen mini tűzhely. De nagyon bírom, na. A műfaj egyébként az a Bushcraft, ez az angol. Ez, ez, az, ez a szó az. Ő is Aminek írta. van egy nagyon jó magyar tükörfordítás, és ezt rendkívüli módon bírom. Bozótmíves. Nagyon jó. Bozolt, Annyi, annyira műves. jó szó. A csengése is rendben van. Na, Snitzer Miklós, akiről, vagy aki ezt a csatornát róladanul, ő egy igazi bozótmíves. Azért egy ilyen késes fickónak azt a nevet és Snitzer az elég hülyén hangzik. <gül> egyébként valóban. Na, meg fogom majd nézni. Viszont akkor én előre hoznék ide egy későbbre tervezett blokkot, már csak azért is, mert, mert futunk ki az időből, már a felénél járunk, és hát meg se beszéltünk még semmit lényegében. Hogy kaptam Bencétől, hallgatónktól egy remek linket, és ebből a remek linkből tudtam meg az hogy van Magyarországon sürgősségi motoros vérfutár szolgálat, aminek az intézményi hátterét egy mentős uh, alapítvány adja, ők vették a motorokat és meg sok mindent, a sofőrök pedig önkéntesek heti egy napban, és van nekik YouTube csatornájuk. És valami eszméletlen durva, hogy a csávó megy végig mondjuk Budapesten esőben, dugóban a motorjával uh, a mindenen, mert hogy azt írja a vaze, hogy 1 óra 40 lesz uh, leérnie Szegedre, ahol valamit csinálnak majd azzal a vérrel, ami ott van hátul a dobozban, és majd visszahozza Pestre utána, utána megvalamizett vért, és mondja, akkor ezen kéne foragni. Majd bekapcsolja a villogót, rányomja a szirénát, és mit tudom én, egy óra 20 alatt leér szegedre, és besétálta, apig motoros hogy jó napot a vért. Nagyon jó videókat gyárt, tök jó beszél közben. Ami igazán meglepő volt nekem benne, nem is az, hogy jó formát mondatok vannak benne, mert azért youtube jó megszoktuk, de hogy ember a emlékszik arra, hogy mit mondott két mondatta korábban, hogy a kettő között megpróbálja meggyilkolni tréleres, és így ezt a két dolgot egymás mellett viszi, hogy ja, igen, igen azt, azt kezdtem el a múltkor, mielőtt kihajtottak elém, hogy befejezik meg tovább akármi, közben átugrott egy motoros, átugrott egy óvodás csoportot, és kikerül egy kismamát, és mondja tovább, és közben egy 80 után egyszer csak kiír az m és és és izé, irány, tűzcsúcsú. Nagyon jó. Belenéztem én is ajánlásod nyomán, és igen, pont ilyen, ahogy leírtad, ilyen Ilyen nyugodt, tehát öm, jó, de érted, én is nyugodt vagyok, miközben gyorsan vezetem az autót, és miközben elférek két olyan dolog között, amiről a például a feleségem mellettem üve, azt hiszem, hogy nem férek el közöttük. De, de attól még, amikor valaki egy másik járművel csinálja ugyanezt, és ennek a tanulni lehetünk, ott ülve a vállán, hát azért az nagyon menő valóban. Igen, mert mind a autót vezetünk ott, azért tudjuk, hogy mi a gyűlödési zóna a motoron, ez a motoros. Igen, a motorom veszélyesebb ezt csinálni. Persze, de a motorosok meg tudják azt, hogy hogy kell motorozni, és ő, ők se félnek annyira. Én bringával is közlekedem, és tökre, amikor átülök, tudom, hogy ez hogy más, és hogy mm. kell más, hogy figyelne más dolgokra, és a bringán sem szoktam félni. Pedig hát ott aztán még csak annyi gyűrödési zóna sincs, mint egy motoron, illetve nincsen rajtam olyan bukó, meg olyan protektor öltözött és itt kell még 180-nal. Bár nem tudom, csak feltételeztem. Jó, hát lebuktattál már megint, tessék 10 belül már másodszor, tényleg nem szoktam 180-nal menni. De az is igaz, hogy azért egy biringával ilyen hosszabb lejtőkön az ember fel tud gyorsulni 60-70-re, amit nem feltétlenül akar. És én például nem szoktam akarni annyira. És ezért taposom a féket mármint a kezeimmel. Ami hát aztán egy idő után, hogyha hosszú az a lejtő, akkor már azért annyira nem szeret fogni. Nem jó érzés, amikor gyorsabban mész, mint szeretnél, és tudod, hogy nincs a kezedben igazán eszközrendszer arra, hogy lassíts. Igen, igen, igen, igen, de teljesen igazad van, hogy nem nagyon lehet kiszállni belőle a kezdve. Én amikor lejtőn megyek lefele, akkor folyamatosan, én nagyon élénken, élnek bennem ilyen kis képek, gödrökről, kavicsokról, mik ott fekszenek előttem, és ha rámegyek valamelyikre, és ez megdobja a kerekemet, akkor akkor hatvannal esek el. Így most is feláll a szőre karamon, hogyha belegondolok. Hallgattam a héten vezetés közben e, égésteret. Volt most a teljes részük a, a vadkáról, illetve mit kell csinálni a vaddal, hogyha egyszer csak megpillantod a sötétben a felcsillanó szemét. Hát lényegében arra jutottak a szakértő segítségi, vagy, vagy ezt, vagy azt. Ha olyan őzik-ugrik elejét, akire már egyszer rálámpáztak, majd rálőttek akkor az a lámpától menekülni fog, olyan amire, ami ezt még nem tapasztaltam, akkor jól megnézi. Értem, tehát ilyenkor a gázt, meg ez az eljárás lenne, ha nem kellene, valójában a körzeti vadásznak beszolgáltatni a tetemet. Igen, igen, igen, bár mondjuk így, azt hiszem, hogy őzed ez az már fáj az autónak. Az fáj az autónak, és még így is egyébként le kell adjad a, a nem tudom, vadásztársaság képviselőjének talán és hogy azon gondolkodtam, hogy éppen most tört össze az autódat, hogy van egy szarvas, és hogyan deríted ki teljes sokban, hogy ki az a vadász, akit fel kell hívni telefonon. Jó napot kérlek, volna itt egy szarvas. Csak ki kéne feszegetni a hűtőmből. A szarvasnál azt hiszem, hogy nem is a hűtőből feszegetett ki, hanem a, a szélvédőből. Igen, az anyósülésről. Viszont amennyiben a szélvédőbben egy szarvas akkor 112-t először. A másik, amit ebből az és szintén ezt is be kell nem? tanultam, hogy, hogy ami igazán szar dolog, az olyan állatot elütni, aminek van trófea értéke is, mert ilyenkor te azt mondod, hogy elnézést kérek, hát egy másfél millió forint hiányzik az autónból hirtelen, és egy szarvasra a póta, pedig azt mondja, hogy hát ez egy három millió forintos szarvas lesz. Mert annyit ért volna trófea, hogyha lelövetjük a közmondásról olasz, olasz vadászsal. Nő, ne és nekem ki kell fizetni? Hát legalábbis egyezkedés kezdődik itt ebben a pillanatban. Hát, hát nagyon meglepne, hogyha az bárki azt tudná mondani, hogy uram, ön elé úrott a szarvason, fizesse ki az árát. Elhangzik az, hogy a vadásztárságoknak rendkívül jó ügyvédei vannak. Nem, ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt megnyerhessék. Szerintem az a megoldás, hogy az ember nem ült el szarvasokat. Ha... Hát jó, de az nem mindig könnyű. Tudom, hogy ez, ez ilyen. És nyilván ezek után az adást meghallgatva mindenki bekapcsolja Google-t és megnézi, hogy akármilyen autó és van, mennyit lehet rá vadrácsot szereltetni. Bár mondjuk is szózzuk irányúgy például nehéz. Lehet, hogy lehúz az a Hát igen, arra is inkább egy vadkalitka kellene, ami az egész autót felfedi. Igen, igen, igen, igen, igen. A fácán pedig mindenki vigye haza természetesen. Hát ezt semmiképpen ne valljuk be szerintem, Se, bár nem tudom, hát a, ezek után most, hogy mondod, hogy adott esetben a vadásztárságban felmerülhet, hogy és még fizessek én, lehet, hogy cserben hagynám a, az hogy ott haldokló szarvast. Hát ha az útszélén van, akkor szerencséd volt? Nem, az útszélénre kerül, miután lepattant az autómról. Van a kocsidban feszítő, vagy, hogy kiszed a szarvast a de egyébként vannak mindenféle nagyobb pajszernek látszó eszközök. Igen, most épp napokban kellett kereket cserélnem, és annak a környékén találtam mindenféle nagy vas eszközöket. Hmm, tényleg. Heveder nekem van hátul, mégpedig azért, mert azzal lehet felakasztani a függő egyet, amit egész nyáron nem sikerült sehol használni. De hát akkor végülis hevederrel is kerék kulcsa, mert elképzelhető, hogy lehet valami izgalmasabbat művelni. Igen, ha meg nem, akkor a apró alkatrészeire a szarvast, és beépíted a gépkocsiba különböző pontokon. Igen. Kedves hallgatók, tudja, hogyan lehet eltávolítani egy szarvast anyósülésről? Mindenképpen írjon nekünk. Hát ráparancsolsz. Jó, most ki, jó. Ebből ki, ebből A nyuka lesz szíves. Vezetnék. <hállás> <hállás> Így. Így kell eltávolítani egy szarvast az anyosülésről. Jaj, menjünk tovább. Én megszavazom azt, hogy eng engedjük el az 5G-t, mint olyat. Úgysem érdekes enkit. De egy, egy dolog miatt akartam elmondani, vagy hát beszélni róla, hogy csak ez még az Apple témához tartozott volna, hogy, hogy az egyik legnagyobb eleme a bejelentéseknek az volt, hogy az egész iPhone 12-től nap azt tudni fogja az 5G-t. És hogy en, e ezt a hírt kötöttem össze azzal a másik hírral, hogy a Vodafone a napokban elindítja a teljes Budapestet lefegdő 5 és hogy, és hogy a kettőt összerakva, akkor azon gondolkodtam, hogy tök jó most, lesz itt Budapesten 5G hálózat, ami teljesen lefedi Budapestet, lesz olyan telefon, ami ezzel tud is valamit kezdeni, és akkor mi van? Tehát, hogy akkor, akkor mitől lesz jobb nekem, észre fogom-e venni felhasználóként, és lecserélem emiatt a telefonomat egy iPhone 12 csillag-csillag-csillagra, hogy, hogy abban 5G legyen, és hát arra jutottam természetesen, hogy dehogyis ebből én semmit nem fogok érzékelni. Az 5G nem az iPhone-oknak készül. Egyrészt, másrészt meg ez a, hát ez egy ilyen technológiai fejlesztés. Ha majd a következő telefonot tudja, akkor biztos, élvezni elvezni fogod azt, hogy sokkal, de sokkal, de sokkal jobb lesz. De ezen túl, hát nem sok minden. Ez, az, tudom én, Amikor bejött az E10-es benzin, akkor sem mentél új autót venni, hogy jól kívánok. E10-es autót szeretnék. Na ilyen, ilyesmi, körülbelül ugyanez az érzés, igen. Azt el tudom képzelni, hogyha valaki, tudom én, videót forgat, és felhőbe akarja egyből küldeni, vagy 4 k akar streamelni, bár azt nem tudom, hogy lehet-e, független a sávszélességtől. Szóval, hogy akkor lehet értelme egy ilyen nagyon gyors állózatnak. de amúgy az 5G azért alapvetően nem a fogyasztóknak készül, és nem azért, hogy az eszközeink, a mi konzumereszközeink, nagyobb sávszélességgel tudjanak hozzá a nethez, hanem sokkal inkább mindenféle dolgok internete alkalmazáshoz lesz ez jó. Amire kíváncsi vagyok, hogy a telkók megpróbálják azért eladni a, a végfelhasználóknak az 5 g csomagokat azzal, hogy ha most elővizsz, most sokkal 5 kapsz. Te só, ez neked kell. Csak Szerintem ez már most is teszik. Nur plusz 1500 forint. Így. Ruf mich an. <laughs> Igen, ruf mich an azt gondolom, hogy hívjál most. Azt hiszem, igen, de a német nyelvtudásom az három szóval korábban ért véget. Igen, de ez kizárólag e, ilyen e, szex, nagyon-nagyon e, régi szexadásokban, szexTV adásokban szerepelt reklámként. Igen, igen, és akkor minden, minden szóban a ex meg az 8 volt benne, mert az olyan eretikusan mondható németül. Tehát hatos <gül> és nyolcas volt a telefonszámban. Igen. Jó, szóval csak ezért akartam elmondani az 5 hogy ahhoz képest, hogy az Apple erre építette föl az újdonság erejét, meg egyébként nem csak ők, tehát azért az összes telefonokkal foglalkozó újság, az, az így ezt szokta elsőként kiemelni, hogy és már tudja az 5 vagy hát sajnos ezért a pénzért illet volna, hogy tudja az 5 és közben Valahogy szerintem mindenki elfeledkezik arról, hogy de az 5G nekünk, konzumereknek nem kell semmire. Vagy lehet, hogy kell valamire, de akkor azt tessék nekem megmondani, hogy mire. Van egy nagy zárójelem ehhez, és akkor itt az a, a nagy záróvel, hogy a amerikai sajtót fogyasztom nagy részt. És elképzelhető, hogy ebben mennem az, hogy Amerikában a mobilhálózatok, meg az internet, meg a sok minden más átlagosan sokkal szárazabb szokott lenni. És ott elképzelhető, nem tudom, meg kéne igazából a statokat, hogy mit, mit adnak most a mobilenetben. De hogy elképzelhető, hogy van hírértéke annak, hogy ez most a gyorsabb hározatban fog működni? Ez bizonyos értelemben igaz, csak ott nem, tehát az Egyesült Ámokban nem úgy szar az internet, hogy, hogy mit tudom én, botladozik a 3G, vagy hogy a szokásos sebesség felét sem tudja az Edge, hanem úgy, hogy nincs mindenhol, tehát hogy a lefedettség szar. Ami botladozik, az a drótos, tehát hogy elköltöztél ezére, bánfakáj akkor a helyi Bobbiasz, vagy a helyi telkószolgálatot behúz hozzád valami egészen megalázó az 1999-es internetet. Ez viszont így van, igen, igen, igen. igen. Ja, és azt mondod, hogy ehhez képest, hogyha meg lenne egy öt kilefetettség, amit egyébként ugyanezen az eseményen, azt hiszem a Verizon bejelentett az országos ödgés hálózatát, hogy akkor az egyszerűen már gyorsabb, mint. Azt hirtelen mint a hitler igen. Aha. Jó, így, így igen, ezt így el tudom fogadni, hogy ezért érdekes. Bár ez igaz volt a 4 is, ugyanígy. Hát és arra is mennyit beszéltek? A 4 g is van 300 megabit, sőt, jó, nem tudom, nem tudom, felből 300 biztosan. De viszont van innovációs is, szerintem térjünk át arra, annál is inkább, mert olyan dolog történt, hogy a hajamat lerakom. Az egyik, hogy jártam múlt hét végén, otthon Miskolc, és eltűnt egy híd. Hogyhogy? Ugyehogy. Én is meglepődtem. Uh, van ezer éve ott egy, ahol lakom Miskolc, Martin Kertváros, régebben Martin Telep nevű részén, egy ilyen dupla Y lakó híd, ami összeköti a várost és átlépi ez a két híd, a mindenféle bejövő vasútvonalakat, és ennek a felújítását ezt így beszélik már tíz éve, most pedig elkezdték, mint mégpedig úgy, hogy az egyik hídat elbontották a fenébe. Mm. Innéteközben kerülő úton tudok bemenni a városba, és amikor elbontják a másik hidat is, valamikor a szem jövőre, akkor nagyon nagy kérdőjelek fognak villagni a szemem helyén. Ö, én már javasoltam anyámnak, hogy álljon a változás élére, és jelentse ki, hogy elválunk Miskolctól, és külön államot alapítunk. <gül> lényegében egyszerűbb, mint bejárni a városba. Figyelj, a híd az mi fölött megy át? A vasút felett. Ja, tehát egy, egy másik vasút van a... Hát lényegében az, ami a város köti össze a Miskolci rendező ott van vagy kettő darab sín. Értem, de nincs akarat folyó vagy ilyesmi, ezt jól tudom, ugye? Nincs, nincs. az legalább nincs. Na jó, igen, értem. Csak hogy nehéz lenne odaradraknél lámpás kereszteződést, ami átmen 8 sínen, vagy tizen. <gül> elképzelem azt a lámpás kereszteződést, ahol néha sárga, majd piros lesz a Bécsi Expressnek. Jó, a Bécsi még... Express nem arra jár. Mint a békás játékban, hogy egyet előre lépsz, kettőt előre gurulsz, és az végén azt még átugrálsz a, a folyón és a úszó fákon is. Aha. Jó, de miért kezdted el mondani azt, hogy egyrészt eltűnt a híd, de másrészt viszont? Másrészt viszont egy nagy felfedezést csináltak Amerikában, ami lehet, hogy Miskolc helyzetén is fog egyszer javítani. Én nagyon remélem, hogy ez a, ez a hihetetlen innováció egyszer elér Európába is az óhazába, Abból a csinos menő fiatal államban, amit Egyesült Államoknak hívnak. Elon Musk a saját két kezével feltalálta az alagutat. Mesélj még! Lényegében ennyi. Uh, ugye lassz azban elkezdett ez a szép uh, dél-afrikai férfi körteformájával és homokozó lapátjával ásni egy hiperluppájának uh, alagutat, és be is ígért ott, uh, mindent, a csillagot le az égről, és most, hogy elkészült a dolog, most kiderül, hogy uh, kiderült, hogy hát a, a dologból egyes dolgok, vagy az ígéretből egyes dolgok nem voltak igazak, vagy nem bontottak ki az igazság minden sarkát. Uh, ugyan leszírta az alagutat, de nem tűzte le. Például nagyjából negyed annyi ember tud elvinni ez a Hyperloop-nak dolog, mint amennyit eredetileg mondott Elon. Ez órán 2200 ember embert jelent. És ami egy kicsit kínosabb, hogy a Hyperloop sincsen benne ebbe, hiszen hát lasszok, azért nem olyan hosszú, hogy fel lehessen gyorsítani egy ilyen 400 grammos lefektetett konzervekből álló vonatot hanem sinekre állított tesztlák sétálgatnak ebben az alagútban. Eleve nagyon viccesen néz ki. Ne, most, ez, most valamit csúszt, az biztos. Nem hiszem. Kattints, lekérlek azt a linket a miatt van az és csodáld de meg. Konkrétan a van vonat helyett effektíve Tesla autók fognak járkálni. De momentán ez van benne, aztán egyszerűen majd biztos csinálnak valami egészen mást, de hogy is mondjam, nem néz ki túlzottan jól, és ez a boring company. Na jó, de akkor ez, ez nem valami PR stunt? Nem PR stunt, annál is inkább nem, mert ö, egyrészt a TechCrunch igényeltek ki tőlük ezeket, ezeket adatokat, nem nagyon akarták ezt nagy... Nagyon hirdetni, hogy így néz ki a dolog. Ö, másrészt pedig, mivel nem teljesítették a vállalt ö, utasszállítási normákat, ezért szénné fogják őket kötbé érezni, érte. Jó, jó, de hogy tényleg Teslák, Tesla autók, vagy valami átalakított, Tesla motorokkal hajtott konzervdobozok. Ferenc, nézzél rá a kieződre. <gül> <gül> Mutatom a mérnöki tervet is, abba is bele vannak rá, az, a Tesla autók. Úristen, tényleg. Kedves hallgatók, ti ezt nem láthatjátok, de Kelt felkapta a webkameráját, és a saját monitora felé fordította, amin így valóban azt láttam, hogy egy vonatszerelvény, amiben el vannak dugva Tesla gépkocsik. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kínos. Rendkívül a Cseszlovákan néz ki egyelőre. Bár mondjuk mit várunk a Boring company -től? Hát azok ilyen, azok ilyen igazi hekkerek, nem? Tehát ott, ott laknak az Elon műveknek a hacker barátai. De ez nem hack, ez povádlan hazugság. Hát de azért kicsit hack, de ez nem sikerült megcsinálnunk. Jó, akkor jó, akkor megoldjuk nyugdíjassal, vagy ha azzal sem, akkor akkor val Igen, igen, igen, hogyha ez egy csettekük, egy gyártó, nem is tudom, érsekújvári kis vállalkozás lenne, ami a csillag MGTS romjain alakult, akkor azt mondanám, hogy kitettek magukért magyaros virtust, de nem. Figyelj, még azt mond meg nekem, hogy Ugye az eredeti tervek szerint a Hyperloop-ban lett volna, hogy gyorsabban lehessen menni. Igen, de mivel ez a körpálya, amit Lasszegaszlat be kell futni, ez leve nem elég hosszú ahhoz, tehát ez az kezdve nem így volt. De hogyha legalább egy metrót fel tudott volna építeni ez a nyomorult cég, akkor azt mondom, hogy valamit elértek. Jó, mert azt akartam kérdezni, hogy vajon a Teslák, azok légmentesen bentartják-e azok szigént, és van-e bennük levegőcserélő berendezés. Hát figyel, hogy hogyha hacket szeretnél, akkor valószínűleg mindenki kap az elején a útnak egy lufit, és abból le szépen lassan. Majd pedig... Kizállag búvárulás embereket szállítanak. Begyűjtik tőlük a kijáratnál. Oh. És akkor még elmondom az, gyorsan, hogy mit kellene teljesíteni a cégnek ahhoz, hogy ne ködvérezzék őket szalra. 300 dollárt fognak fizetni minden trade show alkalmával, amikor nem sikerül 13 órán keresztül, óránként átlagosan 3960 darab embert elszállítanék különböző <tos> helyszínek között. De viszont ez a kötbér maximum 4,5 millió dollárra rúghat. De az, hogy hogyan szállítják el ezeket az embereket, az, az meg van szabva. Hát, hogy gyerültem ezekkel a Teslákkal, vagy lehet, hogy vesznek egy két ikoros a... Igen, ezért kérdeztem, mert hogyha csak az a feladat, hogy ennyit kell elszállítani, akkor csak tényleg oda kell vinni száz darab Tesla taxit, aztán fönt az utakon szállítani az embereket, és akkor a szám megvan, csak nem a hyperloop -pal. Hát fönt igen, ez meg lehetne. Az azért is lenne szerencsés, mert ezt a, a Convention Center Loop nevezetű járatot, amit ők üzemeltetnek, ennek a, a beszállási pontjai óránként nyolc emberre vannak az tűzvédelmi okokból. Már persze csak akkor, amikor nincsen COVID-járvány, mert olyankor nyilván még kevesebb. Igen, nem fog kijönni a végén a matek, és akkor mondom hozzá a magyar számot, hogy legyen mihez viszonyítani. A kombinó óránként 27 indulással, 10.500 darab tud elvinni. Egy óra alatt? Igen. Ez a világ egyik legforgalmasabb villamosvonala egyébként. És akkor ez a 10.500-at viszonyítjuk a Hyperloopnak az óránként 1200-ához, amit nem tud teljesíteni? Igen, vagy az 800-hoz, amit le lehet engedni a, a Las Vegas ideáktéren. Értem. Tehát azt mondod, hogyha Las Vegas nem Elon állapodik meg, hanem a budapesti közlekedési központ munkatársaival, akkor most annyiból sokkal jobban állna? A, a harmadannyiban nem vagyok egészen. Mr. az, hogy, lassan, hogy azt megépítette a maga négyes metróját, azt szerintem mi kijelenthetjük. Igen, a 4-es, 6 villamosát építette volna meg. Szerinted egyébként az usa vannak villamosok? Már attól eltekintő, hogy ilyen múzeális értékű San Francisco-i cable -ok léteznek, de hogy olyan rendes, villamos, villamos. Szerintem nincsen? Nem tudom, Louis-ban talán még van, de az is ilyen kicsit turistás dolog. Hát ilyen történelmi dolgok, ilyen. A New Yorkban ugye van az összeomlás szélen levő metrórendszere, amiből azt a részét nem fejtették meg, amit olvastam róla, hogy ebben a közszolgáltatásokban pénzt kell berakni, különben szétesik. És amúgy ezen túl, nem tudom, utána kell lenni igazából nézni. Amerika nem túl erős egyébként tömegközlekedés. hát tömegközlekedésben. Tömegközlekedésben igen, úgy általában nem. Hiszen cserében mindenkinek van autója. Ami egy tök működik, aztán, ha még rá ezt a ez tényezőt, mint például a Uber, akkor egyszer csak beáll a dugo. Tényleg a dugó, de hát a dugo az nem újdonság az Egyesült Államok lakosainak. Nem, hát lényegében ott találták fel. Az is egy nagy innováció volt. Nem tudom, hogy erre gondoltak-e, amikor innoválni akartak. Ez egy hosszú, szomorú történet, amit remélem egyszer valaki kétszer feldolgoz majd, aki urbanisztikához is ért. Van ebbe minden. Viszont van egy másik amerikai innováció, akartam beszélni. Uh, ami mondjuk kínai. Jó, bocsánat. És rögtön <gül> <gül> a másikna. Na, azt hittem, hogy a Vivo nevű mobilgyártó az amerikai, de nem ők kínaiak, és kaptak és érte egy reddot, avardot tehát egy Díjat, és még csak prototípus tehát, hogy még lehet, hogy megjön az eszük. Ez pedig az elhagyható mobil kamera. Úgy érted, hogy amit könnyű elveszíteni. Igen, igen, igen, igen. Hiszen amellett, hogy kijön a telefonnak a tetejéből, amellett le is lehet róla gyorsan szedni, ott van egy kis csatlakoz, amire ráül. ugye a mágneses ez a két kétlencsés dolog. Tehát, ha elég a vagy, én erre jelentkezem, beállok a sorba elsőként, akkor valószínűleg az első héten maradsz kamera nélkül. Csak azt az egyet magyarázd meg nekem, te, aki nyilván olvastad a cikket, nem úgy, mint én, hogy leszedhető a kamera, ez nagyon menő, iszonyú jó mérnöki teljesítmény, de miért akarja az ember leszedni a szelfi kameráját a telefonról? Hát azt mondták, hogy ez innovatív, több összegből való fotózásra lesz valamilyen módon alkalmas. Ja, várjál, tehát leszedem, és a kezemben van a kameramódul, és még mindig tudok vele fotózni? Ezt a részét én nem értem még a dalognak. Ezt próbálják állítani, de akkor mi hogyan csatlakozik, vagy hogy ebbe a mindenki hát, Igen, kis igen, fel. mert hogyha ebben még egy bluetooth chip is van, akkor azért a, a fényérzékelőnek nem sok eljutott. Elevele. Vagy sok eljutott, csak van előtte egy másik chip sajnos. Igen, nagyon izgalmas dolog ez, nem szeretném tesztelni, eleve csak protó persze. Én természetesen szeretném tesztelni, de már csak azért is, mert hogy nagyon kíváncsivá ez, hogy ezt így hogy? Vagy miért? De mindegy, majd elmondják. Nagyon jó. Az eldobható kamera, tehát akkor egy olyan selfie kamera modul, ami mágneses módon a tetejéhez csatlakozik a telefonnak, ugye? Pontosabban hát így kibújik, meg vissza tud húzódni a házba a tetején, de ha már kibújt, akkor le is lehet pattintani a csatlakozójáról. Gondolom, mágneses elven kapcsolódik. Ö, valószínűleg igen. Ö, egyébként szép ez a tele, Tehát Minden, hogyha ezt a hülyeségtelentek, ez egy szép telefon. Bárint, hogy pont ugyan, úgy ki bármelyik ma jókos telefon, de legalább jó a színe. Hmm, de ezt az új iphone is el lehet mondani, ott is jó színekben jöttek a telefonok. Viszont én láttam még egy eszközt, aminek jó a színe, és az még egy más szempontból is érdemes, érde érdemes, érdekes, hogy a Canon csinált egy olyan uh, videókamerát lényegében, ami végre-végre valahára máshogy néz ki, mint a legtöbb videókamera. Ezt én egyáltalán nem értettem, hogy az elmúlt években miért nem reagált a fotós videós piac arra a helyzetre, hogy elkezdtünk bizonyos technikákat máshogy használni, mint azt eredetleg szánták neki. Tehát DSLR fényképezőgépekkel, aminek a markolata, a kialakítása, minden úgy van megcsinálva, hogy azt kézből szemhezemelt, kézből kitartott fotózásra használják. És ehhez képest ma már minden második felhasználó videózik vele, ehhez képest még mindig ugyanaz a formátuma van, ami nem tökéletesen alkalmas a videózásra. És én már nagyon régen várom, hogy mikor lesz az, hogy ezek a nagygyártók Készítenek, nem is tudom, tenyérben tartható gömb alakú fényképezőgépet, amit, mit tudom, én a másik kezemmel tudok vezérelni. Vagy valami olyan videókamerát, ami nem ennyire videóbarátságtalan, mint egy DSLR body. És most a Canon csinált valamit, ami kiábe úgy néz ki, mint egy, hát mint egy ilyen amerikai akció, katonás akciófilmekben szereplő éjjel készüléknek a. Egy lencsés és szemhez emelhető változata, de ez valójában egy jó, hosszú zoommal rendelkező videokamera. A jó hosszat úgy kell érteni, hogy 100-as, 400-as, meg 800 es mármint milliméteres teleobjektívhez hasonlítható zoomát fogása van. Közben szólnék, bocsánat, a 800 es digitális zoom magyarul. 800 es digitális, igen, igen. A nagyítás az igaz, de a 400 is elég tekintét parancsoló. És ilyen szemhezemelhető cucc, és ö, azért csak 12 megapixeles az érzékelője, mert sokkal nagyobb érzékelőről van szó, csak ö, ugye ezt teszi lehető, hogy csak a lehető, csak a érzékelő közepét használják fel képalkotásra, ezt a lehető, hogy stabilizációt azt sokkal-sokkal precízebben megoldják. Úgyhogy egy jól stabilizált emelhető 400-as fizikai zoommal rendelkező videókamerát készítettek, kézbe kézbeillő formája egyáltalán nem hasonlít fényképezőgépre, de egyébként nem különösebben hasonlít a camcorderekre sem. És úgy megörültem, amikor láttam, hogy végre az egyik nagygyártó kicsit elkezdett gondolkodni, és az alapjaitól újra gondolta egy eszköz használatát. Ezeket egyébként én szoktam szeretni, viszont e, most akkor szerepet cseréltünk, mert hogy egy-két dolgot elfelejtett nem közben a kell. nagyon a rá, hogy hogyan fog ezt teljesíteni a piacon. Például az, hogy egy nem nagyon létező konzumerszegmást lő be, aki igazából a telefonjával videózik. A profiknak ez az eszköz szinte teljesen biztosan alkalmatlan. Például mert nem lehet beledugdostni azokat a dolgokat, amiket egy profi beledugdosna. Nem lehet felrakni egy rigre. Nem nagyon van, tehát nem lehet felrakni egy gimbalra. Nincs elrajta csatlakozási lehetőség külső mikrofonnak. Tehát ez arra jó, hogy apuka kimegy a baseball edzésre, betolja a négyszerzezomot, és nézi, hogy hogyan futj körbe a gyerek a baseball pályán. Ez pontosan erre is lett szentem kifejlesztve, semmi másra. Az a kérdés, hogy van elég baseball apuka, aki, aki egy ilyen eszközre vágyik. De hát te is tudod, a választ kelt, van ennyi baseball anyuka inkább, mint apuka. Szerintem simán. Tehát pont azok, akik telefonnal videózzák azt, hogy a gyerekük valami aktívkodást végez a pályán, azok mind örülhetnek elvileg, hiszen egy érthetőbben működő eszközt kapnak, ami, tudom én, stabilizált képet ad akár tízszer akkor az Ez jó. Érthetőbbet, mint hogyha ők mobil, mint hogyha ők fényképezőgéppel videóznak, de ők szerintem mobillal videóznak. Hát igen, de ott is ugyanúgy igaz szerintem Betalják ez a digitális az összevetés azt adnézzük elképzelhető, hogy sikeres lesz, csak nem nagyon hiszek benne. Nem, én nekem nem merült fel, hogy sikeres lenne. Az én első fecskék sosem sikeresek, de hogy, de hogy legalább megpróbáltál, legalább látunk egy koncepciót, ami elkezdett azon gondolkodni, hogy a XXI. században mit kell tudni egy videokamerának, mi mit kell tudni egy fényképezős telefonnak. Most az utóbbi nem gondolkodnak, csak az előbbi, de hogy ez jó. Jó, hogy legalább látok ilyet, aztán persze ez majd mehet a kukába és 5 év múlva meg lesz a megoldás, hogy milyen a kézbe illeszkedő vlogger kamera. Persze, lényegesen érdekesebb dolog, mint a Fuji ezen a héten hozott ki egy vlogger kamerát, és én tök szeretem Fuji kamerákat, de hogyha láttam még közsze és unalmas eszközt, akkor ez az volt. Az összes, összes finomságot, ami, ami Fuji furis volt benne, azt lényegében sikült kiírni belőle, de legalább a rohadt jó X-lentség mennek rá. Hm. Ellenben volt, uh, halad az idő, és valamik jobbak lesznek élményem, Tényleg. Annak idején, még amikor oligósok voltunk, akkor teszteltük egyszer a Stellarium nevű szoftvert, ami annyit tudott, hogy azt mondta, hogy hát te GeoIP alapján is, vagy megadtad neki. Budapesten vagy, és ennyi az idő, akkor ezek a csillagok látszanak felett ha este van, ha nem, akkor nappal mutatta meg, hogy mint nem látsz a napfény miatt. És bele lehet kattintani azt is, hogy akkor rajzolja rá a, a, hát az alakzatokat, meg, meg volt ilyen grafikusok által megrajzolt vízöntő meghasonlók is. És azt figyeltem meg, a múltkor kimentem Büksent lélekre megnézni a csillaggat felettünk, mert ott nem volt fényszennyezés. És van ennek a cuccnak mobilos verziója. Be lehet kapcsolni ezt, hogy kövesse a gyroszkópot, hogy minden kezdve te a telefonnal, és be lehet azonosítani azokat a csillagokat, amik most már tudod, hogy mi az, hiszen ráböksz a képen, és azt mondja, hogy a nagymedvének a jobb alsó sarka, és ha megnézd a másik kettőt is, és látszik, akkor össze lehet rakni, hogy hol van a nagymedve. Nem mondom, hogy a következő alkalommal fel fogom ismerni, de egészen más úgy bámulni az eget, hogy legalább esélyen van felismerni azt, hogy mi történik, vagy hogy, hogy merre, mi van, és mi látszik, és ez és nem egy csillag, hanem egy nagyon lassan haladó repülő messze mint azt, hogy ezt otthon megnézem majd hiszen. számítógépen, is kimelyek a vadomba, és nem ismerek fel semmit. Nagyon zsír, nem tudom nátok, mennyire van a kertben sötét, mindenképpen pattins fel, és próbált ki ezt az appot, tök jó. Volt már pár ilyen a telefonomon, meg iPad-en is, de kíváncsi tettél, még az adás előtt, és elhatároztam, hogy fölteszem, most nem tettem föl még, de kíváncsi tettél Imádom ezeket az Augmented Reality appokat, és ez a tap az a dolog, amivel minden Augmented Reality-t szoktak prezentálni. A kiterjesztett valóság alapalkalmazása, Hello Ez még csak nem is AR-re Nem akar kamera képet kezelni. Jaj, hogy nem a kameraképre teszi rá a nem. csillagképeket? Nem, tudja az, idő, tudja az időt és tudja azt, hogy hol vagy helyileg. GPS alapján, és te a másik szemeddel nézed a... Tehát az egyik az azasítod, a másik pedig kinézel a telefon mögü, mögé. hárommal egyszerűbb. Tehát pont ez, hogy nem raktak bele túl sok technológiát. Hiszen miért a telefonodon keresztül nézidd az eget? De ez így béna. Pont, hogy nem. Végre egyszer valaki nem gondolta túl. Értem, értem. Szerintem alul gondolt egy kicsit, de lehet, hogy meg tudnál győzni az igazadról. Minden a Pokémon Go. <laughs> Jó rendben. Viszont... Hát én nem is tudom. Én szerintem már csak arról szeretnék mesélni, hogy mekkora hülye mindenki. Aztán utána én el tudnám engedni a folytatást. Ám legyen, ki hülye? Hát képzeld el. Hát egyrészt tényleg mindenki, aki ebben a történetben említésre kerül, de hogy a Budapesti 7. kerület egyik ország, nem országgyűlési önkormányzati képviselője, a DKS három nevű, nem tudom, hogy hívják. -e, az volt akkor a elmebeteg, hogy az irodájában felhalmozott néhány számítógépet, amiken bitcoin bányászatot folytatott. Mint tudjuk, ezek a gépek sok áramat fogyasztanak, és hogy ezért-e, vagy azért, mert feljelentették, minden esetre azt hiszem tegnap megjelent nála a tek, és vasra verve elvitték, mi szerint ő áramlopást folytat. Az áramlopást úgy valósította meg, hogy az önkormányzat irodájában, rákötötte az áramhálózatra ezeket a bitcoin bányászgépeket. Ez is elég kemény. Nekem vannak már kérdéseim, mégpedig, hogy a tech mióta jár el áramlopási ügyekben, hogy ez áramlopás? Lehet, hogy azért volt, mert politikust kellett letartóztatni, de egyébként jogos a kérdés. Aztán egyébként áramlopás valahogy úgy, hogy hát arról most azért nem merik Biztosan nyilatkozni, de mint, hogyha, mint hogyha változtattak volna a törvényen, vagy lehet, hogy nem nálunk, hanem másik országban, az minden esetre ugye azt lehet tudni, hogy a bitcoin bányászgépek iszonyú sok áramot fogyasztanak, és hogy, hogy mint hogyha hoztak volna egy olyan szabályozást, hogy, hogy nem tudom, mi fér még bele a fair és mi az, ami már nem. Az, az önkormányzatot megkárosította, de az meg önkormányzati hatáskör, azt hiszem, talán. Hát áramlopásnak az is áramlopása az önkormányzattól lopod az áramot, nem? Igen, de akkor nem a Texáki körben, hanem, hanem a DK-tal a főnök egy ilyen tévonalzóval. Ha már ezt említetted, akkor mondjuk el, hogy az eset kipattanásának pillanatában az inkriminált képviselő lemondott a képviselőségről, majd kilépett a DK-ból, és ugyanerről már nem szóra hír, de biztos vagyok benne, hogy és saját életlen rozsdás késével egyenként metszette le az újjait, és küldte a DKV vezetőségének borítékban, hogy mutassa a bűnbánatot. Viszont nem sokkal ezután belekeztek a, hogy mondjam, ennek a kommentálásába, és hát ez nagyon viccesnek bizonyult számomra, amennyiben a Fidesz azonnal a szemére vetette, és most idézem, a polgármester tudott -e a lopásról, illetve részesült -e a lopásból származó haszonból, ő és a Demokratikus Koalíció, valamint finanszírozták-e a pártjukat a lopott pénzből? És akkor azt gondolnám, hogy aki ezt a közleményt írta, az nem pontosan tudhatja, hogy ez a bitcoin bányászat ez hogy van. Tehát, hogy az ugye a gyengébe, kedvért, mondom már, az ebből a témából gyengébbek kedvért, hogy ilyenkor nem az van, hogy felássák a képviselői iroda padlóját és adta nagy bitcoin lelőhelyeket találnak, ahol hozzák fel a kis bitcoin rögöcskéket. Hanem, hát ez egy ilyen digitális izé, nem lehet ott pénzt lopni. Pénzt keresni lehet, pénzt lopni úgy lehet, hogy nem fizetünk az áramért, amit az ti konnektorból kijön. De hogy ebből hogyan lehetne finanszírozni a demokratikus koalíciót, hát barátaim, azt nem tudom. Csak azt gondolom, hogy aki ezt a közleményt írta, az... Egy akkora boomer volt, mint ide Bécs. Na de várjál, akkor mondjuk el azt is, hogy Niedermüller Péter, az Erzsébetváros dékes polgár mestere, mit mondott? Egy pártársam, akivel együtt dolgoztunk, tavaly az önkormányzati kampányban, majd egy választ majd a választási győzelem után az önkormányzatban csúnyán csúnyáncserben hagyott. Vagy talán, míg ennél is erősebben kellene fogalmaznom, elárult. Lukabrázi ma halakkal de, alszik. De egyrészt, de másrészt kinek árulta el? Hát valószínűleg is... a teknek, vagy esetleg az elműnek? Jó, de inkább úgy érzem, hogy tehát itt mindenki egy ilyen teljesen imaginárius történetben előkapta a saját paneljait és behajította azokat, és csak egészen kis gondot fordított arra, hogy valahogy aktualizálja, és az adott helyzetre fordítsa le azokat. És igen, így tett a DK-s polgármester is. Hihetetlen drámázás van. Több dolog érdekel. de egyik, hogy mennyivel nőtt meg a, a önkormányzatnak az áramfogyasztása pár millió forinttal állítólag ezt olvastam a cikkben. Hmm, az egyébként már ez az már jelentős. Hogy nem tűnt? az azt Hogy nem tűnt ez fel senkinek, ez a másik történet. Tehát, hogy azért ez több, mint, a, több, mint hogy bekapcsolva hagytad az olajra a Szerintem úgy lehetett, hogy a, a havonta diktálják a a villanyórák árását, és ezt a portásbási csinálja. Nem lehet? És hát, hogy ez nem szólt. Az igen rossz felügyheletek az agyonnak. De mondjuk ennél még keményebb helyzet lenne, ha mondjuk okos mérőik lennének, és nem nézné senki, hanem egyszerűen csak menne direkt az elműhöz az adat, jönnek a számlák, nézik, hogy ő, de magas, biztos az előző kerületvezetést tehet arra is, hogy ilyen magas itt az áramszámla. Aztán egyszer csak a homlokukra csapnak. Az egy csúnya pillanat lehet, nem amikor rájöttek, fú, amikor rájöttek, hogy a szomszédban valaki Hát tényleg belülről lopja az állam áramot. De továbbosan tálalak közben számat, így a Brik uh, már úgy kommentálja, hogy akár milliós összegről is lehet szó. Uh -huh. Fordítsuk ezt le, 37 ezer forint akár. Igen, uh, nagyon szeretném, hogyha a tech a jövőben ugyanilyen lehegsedéssel szállnak ilyen ennél ügyeknél is. Jó lenne. Kelt, maradt-e valami a mai Naplóból, amit mindenképpen el szeretném mondani. Hú, bocsánat, még fel kell olvasnom egy idézetet a Brickből. Például nagyon. Jó. A bitcoin az speciális, nagy teljesítményű számítógépe van szükség. Itt egy gépnél akár milliós összegről is beszélhetünk. Ami a bányászat lényege, hogy ezek a videókártyákkal ellátott számítógépek matematikai számításokat hajtanak végre annak érdekében, hogy megkapják, vagyis kibányásszák a bitcoin centeket. Ezekkel már fizetni lehet a virtuális térben. Ami nagyon fontos, hogy ezeknek a gépeken az üzemeltéséhez nagyon sok áramra van szükség, mondta a lapunknak, Színomé Kristóf, számítógépes biztonsági szakértő. Tehát nem akármilyen számítógépeket üzemeltetett, videókártya is volt bennük. <gül> <gül> <húha> <húha> Jó, igen, igen, igazad van, de azért tudod, hogy te aztán nálam is hogy ezekbe elég bika videokártya kell. Hát a videókártyával bányászatok, akár egy fillérhasznot nem látott kb. Tehát már nagyon régen célcsipeket csinálják ezeket a dolgokat, mert három éve is. De nem baj, Aha. valaki meg ezt a. Ezt a témát is ö, ismét okosabbá vetetünk. Istenem, micsoda kutyakomédia! Ez szó szerint az. De azért kellett idehozni, mert hogy a bitcoin bányászat által lopott milliárdokból finanszírozott pártról esett szó benne, és szerintem ez nagyon szépen példázza azt, hogy az embereknek annyira fogalmuk sincs a technológiáról a mai technikáról. Annyira nem értik, hogy az miről szól, és annyira még talán büszkék is arra, hogy nem értik, és hogy ők ezekkel a modern marhaságokkal nem foglalkoznak. A történet összes szereplője ennek megfelelően reagált. Igen, mindenki teljesen idiótaként viselkedett benne, ez tulajdonképpen szépen összefűzi a dolgot. És akkor egy utolsó, ilyen leköszönés utáni hírünk van még. Egyrészt köszönjük szépen, hogy meghallgattak minket, kommentelhettek. Az Instagramonot nem vesszük észre, a MetiHealth.org-on vesszük a MetiHealth.org. Telekom csator, Telegram csatorna, hüvérséget beszélek én is. Ott különösen vesszük. van nekünk Patreon. A Facebook csatornán hát legalábbis kapunk róla notification talán. Igen, van patronunk, ahol lehet minket támogatni, és még az e-mail varázslatra is válaszolunk az infokaszmetéheet.hu címen. De rosszul mondtad, nem az van, hogy a patron lehet minket támogatni, patron kell minket támogatni. Ja, bocsánat, nem írok elő ilyeneket a kedves hallgatóknak. Ha nincsen kedvenet, én, ma majd én, majd én, majd én. Úgy legyen, ha nincsen kedve, akkor csak egy egész kis összeggel támogasson. Á, ha van értem. kedve, akkor meg szép nagy összeggel. Ez a preskriptív megközelítés, meg eh, is mondjam, múltamból eredően nem, nem fekszik nekem. És amit akartam még mondani, hogy van még egy nézni valónk, ez a fókuszcsoportnak a utolsó videója, na, nem az jött ki új. Mindegy, mert helyettünk is szana szétszette uh, Ádám a RTL klubnak, a, a videójáték rossz, a gyerekek meg fognak előtte őrülni, ahelyett, hogy kimennék labdázni az utcára, uh, típusú egészen hosszú anyagát, amit azt hittem, hogy már legalább húsz éve nem csinál meg senki, de még mindig vannak ilyenek. Örüljünk neki, hogy de már nem... Olyan sokan, meg hogy egyre többen vannak olyanok, mint a fókuszcsoport Ádámja, akik elmagyarázzák, hogy az miért hülyeség. Igen, igazán jó szórakozást. Sziasztok! Sziasztok!